Alhamdulillah, n-ahmedu ve n ve n ve n-auguzu min şurur anfusina ve min seyaati a'malina. Meyehdihu Allah falamuzdllahu ve meyutlil falahadiya lah. Aşhedu Allah iala ve ve ve Muhammed. Nabi Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa, ala alihi wa in. Allahumma inna nas'aluka ilman ah wa Amin ya Alhamdulillah syukur dan puji kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala dengan izin ketentuan dan kasih sayangnya dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih saya ucapkan pada pihak Surau Al-Wahdah Presin 17A. Betul eh? Ha? RK. Oh RK RK1. Ah gitu ya. Oh dah tengah live ni salah sebut pula. Habis murka nanti. Ah bau kata live kan. Ha. Terima kasih kerana menjemput saya pada malam ini. Seterusnya para penonton-penonton live di uh, Facebook Ataupun uh, uh, geng Surau Putra Jaya atau saya pun tak tahu ni banyak channel sangat ni. Uh, terima kasih kerana menonton pada waktu ini dan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian tak dilupakan juga pada pengurusi dan alijatan kuasa Surau Al-Wahda. Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita pada malam ini ialah membawa keluarga kita menuju syurga. Kuat lebih begitulah tajuknya ya tentuan semua dalam hidup kita ini apa yang paling kita mengharapkan sekali ialah Allah Subhanahu memasukkan kita ke dalam syurga. Sebab itu kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridha kawal jannah. Ah kan? Kita minta kepada Allah supaya dikurniakan kepada kita syurga. Sebab apa kita nakkan syurga? Sebab dalam dunia ini syurga ini ada empat Ada empat jenis syurga Yang pertama sekali yang disebut sebagai syurga ialah majlis ilmu Majlis ilmu ni juga diklasifikasikan juga sebagai, dikategorikan juga sebagai syurga Taman-taman syurga Sebab apa kita duduk dalam majlis ni kita bertenang-tenang Kan tenang, ha, itu majlis ilmu Yang keduanya yang juga dikatakan syurga ialah Kubur-kubur orang beriman Kubur orang beriman, orang soleh Juga disebut sebagai taman-taman syurga Yang ketiganya juga yang dikatakan syurga Iaitu keluarga yang bahagia Keluarga yang sakinah mawadah warahmah ha, Ini pun namanya syurga Artinya dalam rumah tangga tu ada kebahagiaan Sebab itu orang putih dia ada beza eh? Antara house Dengan home ha, Ini pun baru belajar ni Sebab ha, saya pun berdapat tahu Kita pun share eh? Sharing is caring, caring is loving Dia kata uh, Apa beza di antara house Dengan home House, home Macam tuan-tuan yang duduk sini duduk house ke home huh? <laughs> uh, Kalau house Dalam house, ada kerusi, ada meja, ada aquarium, ada TV, ada dapur Itu namanya house Tapi kalau home Dalam home, ada kasih sayang, ada tolak ansur Ada saling bermaafan Ada ada rasa tolak ansur ha, Itu home Dia panggil apa tau? Kalau house tu rumah Kalau home tu dia panggil kediaman ha, Kan beza Bagi kita kediaman rumah sama eh? Tapi bagi orang yang mengkaji Falsafah ni Lain Jadi selama ini Kalau orang putih Dia kata Marilah kita jadikan House kita itu Home Itulah maksudnya Okey Yang ketika Oh mengajar orang putih Pula malam ni Kita ni Muid bukan setakat band Kena ben Tuan-tuan Bukan ada band 3 Ben 4 Kena ben Yang keempat Yang dikatakan juga Sebagai syurga Syurga yang Hakiki Iaitu syurga yang menjadi tempat kita nanti setelah kita meninggal dunia artinya di akhirat nanti cumanya tuan-tuan orang yang ada jiwa akhirat orang yang ada jiwa akhirat atau jiwa dalam hatinya, orang panggil apa? Dalam, eh, manusia ni kan, orang panggil apa? ada manusia, dalam hati ada kuman ada orang dalam hati ada taman ada orang dalam hati, ada iman sini tak tahu ada Jangan kuman lah Taman ok lagi Ada iman lagi bagus ha? Tapi manusia yang yang paling bagus Ialah dalam hati dia mesti ada matlamat syurga Mesti ada jiwa tu jiwa syurga Pasal apa? Pasal kita hidup di dunia ini Tidak ada nekmat yang hakiki tu tak ada Macam contoh tu Eh nekmat ni memang nekmat Dunia ini tak ada nekmat yang hakiki Sebab itu disebut Wal dan akhirat itu uh, lebih baik dan lebih kekal. Baik, kekal. Di dunia ini apa nikmat yang kita dapat, barangkali dia baik tapi tak kekal. Dia tak kekal. Contoh macam tuan-tuan, tuan-tuan makan durian kan? Oh sekarang ni persepah durian ni. Dia baik. Baik kat mana? Dia punya sedap tu kat mana? Sini. Sini lah. Masuk perut. Sama lah. Betul tak? Dia sedap kat sini. Dia sedap kat sini. Makan nasi Arab. Cyber ke. Hadromo ke. Apa. Sedap kat sini. Lepas tu habis lah. Dan dia tak berkekalan. Kut makan roya sekali. Seumur hidup tak nak arah. Ha, itu lain lah. Tapi ni. Itu kata nekmat. Sementara pulun makan malam ni tak nak dah tunggu bulan depan pula baru rasa balik baru nak makan balik ah itu nikmat sementara dunia ni sebab itu Allah jadikan syurga nikmatnya kekal hinggakan digambarkan syurga ini nikmatnya kalau kita makan sekalipun takkan akan jemu dunia ni dia ada jemu macam contoh pagi tadi makan nasi arab sedah nasi arab kambing lagi nanti tengah hari pun nasi arab juga malam nanti pun nasi Arab juga esok pagi nasi Arab tengah saya ingat kalau sebulan nasi Arab tu tuan-tuan <gif> kita dah boleh cakap Arab dah saya ingat tak jadi jemur jemur memang sedap tapi jemur durian memang sedap mahal. musangking hari-hari bukan setakat cirit meletup perut oh, berangin tuan-tuan <gif> jemur tapi syurga nekmatnya itu dia dipanggil sebagai kekal Maknanya dia, dia ta, kita takkan pernah rasa jemur Walau nikmat itu sama berulang kali Hatta kalau kita makan di sana pun bukan nak kenyang Tetapi nikmat saja, nak menikmati saja Tak ada, tak ada rasa nak kenyangnya di sana Oh hebat tuan-tuan Sebab itu kita berdoa dapat masuk ke dalam syurga Ada setengah ulama' menyebutkan Sesiapa yang yakin pada akhirat Dia akan jadi manusia yang tenang di dunia Saya ulang ini sekali ya, kalau tak salah saya Ibnu Mubarak tak silap saya ulama tu kata beliau sesiapa yang beriman pada akhirat hatinya akan tenang di dunia. Siapa beriman pada akhirat hatinya akan tenang di dunia kata Ibnu Mubarak. Tu yang ada ada buku siapa itu, terbitan Telaga Biru, tajuk buku tu Dalam Hati Ada Syurga. Itu ah. Maknanya Dia belum sampai syurga, tapi waktu di dunia, dalam hati dia tenang, ya. macam syurga lah hati dia tenang, ya. betul tuan-tuan, siapa-siapa yang yakin akhirat, hidup di dunia ni akan tenang, dia tak tension, ni duk dengan ceramah pun muka berkerut, lama ceramah, <guruh> garang, selalu melawak je dalam TV tu, garang, Jangan, tension-tension tu kan? Hidup more happy Kata nak masuk syurga Orang syurga dia senyum-senyum <laughs> Sebab apa? Sebab orang yang yakin akhirat hati dia tenang Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang yang hatinya tenang Dia tahu Dunia ini tidak ada tempat Yang betul-betul adil yang hakiki Betul tak? Sebab tu dia tenang Sebab dia faham Dunia ni memang macam tu Tidak ada Di dunia ini tidak ada tempat yang betul-betul adil Yang hakiki Ya kita ada institusi mahkamah semua tu ada Ya Tetapi Adil yang hakiki tu tak ada Sebagai contoh Ada seorang perempuan Lalu di lorong yang gelap Tiba-tiba Ada lima orang lelaki jahat Nak terkam dia Nak rogol dia lah Tiba ada satu orang lelaki lain Hero-hero datang nak selamatkan perempuan tu Sekali so, yang hero ni kena pijak sampai mati Dengan lima orang tadi Kalau ikutkan tuan-tuan Yang patut mati siapa? Yang patut mati siapa? Ha? ha yang lima Lima ekor pula Lima apa? Lima ah lima, lima orang tadi ya Tapi sayang Dunia ini bukan kita yang pegang Allah yang pegang Tu yang saya kata Kalau ikutkan adil kita yang jahat tu yang mati patut macam di macam ada satu negara tu ni live risau faham sebut sehari kena ban tak boleh masuk ada satu negara tu <laughs> uh, ada pemandu teksi dengan pemandu Ferrari oh beza ha? taksi Ferrari pemandu teksi ni aksiden dengan Ferrari tu Pemandu taksi ni, dia balik kerja Balik rumah, anak dia demam Anak dia demam Teringin nak makan burger bapa dia pun turun Start balik taksi kereta tu Pergi cari burger Tengah on the way nak pergi beli burger Aksiden dengan Ferrari Mati Aksiden mati Yang Ferrari tu hidup Cedera ringan Dah lah Ferrari tu yang langgar tu Yang dalam kereta Ferrari tu pula laki-laki sebelah tu awek dia bini ada di rumah Aha. tengah dueting lah tengah dating tuan-tuan rasa yang patut mati siapa? kalau ikut geram kita yang mati siapa? yang perari tuan kau dah lah curang oh, kau, kau main kayu tiga ni patut kau yang mati kesian bapak ni nak cari burger untuk anak yang demam tak sepatutnya dia mati kalau kita yang jadi pengarah kehidupan lain tapi sayang Dunia ini bukan kita yang pegang. Maaf lah macam isu adik Adam Raikal baru ni. Sedih semua orang sedih dengan cerita. Ada kawan saya dia bila buka peti ais dia terbayang sampai tahap tu lah dia tak boleh. Sayang gambar baby tu pun dia tak boleh tengok. Tambah gambar yang yang yang perempuan pengasuh tu lagi dia tak boleh tengok orang ah, geram. Kalau ikutkan geram kita yang mati sepatutnya siapa? Ah ha ah, kan? Bukan budak tu hang ah, guru tapi ada kawan kata tak boleh pasal nak, tak muat dia geram geram sangat dia kalau kita lah ni nanti tolong edit lah, nanti risau agak saya ni cerita-cerita orang jadi kalau kata dah macam tu maknanya dunia ni tidak ada tempat yang betul-betul uh, adil orang yang beriman pada hari akhirat dia percaya bahawa tak apa satu hari nanti semua ini akan dibalas di hari akhirat nanti tu sajalah ceritanya macam dua ah, siapa tu Slovodan Melosevic kenal Slovodan Melosevic tahun 90-an awal 90-an dulu dia bunuh rakyat Bosnia ribu orang dia bunuh ramai tuan-tuan tuan-tuan tahu -tuan -tuan, cara dia matinya macam dia kan last kali dia kena tangkap dia mati dalam penjara demam tak baloi kau bunuh dia sembelih tau rakyat Bosnia yang Islam dia sembelih perempuan dia rogol semua Dia mati demam kan Mati demam. Patut kena penget ke kena apa? Pu pu pu. Rasa puas hati je sikit. Sama macam area Sharon. Ha area Sharon tu area Sharon. Israel punya tu kan. Dia bunuh rakyat Palestin berapa ramai sampai hari dia mati orang Palestin buat kenduri. Yang miskin yang susah pun buat kenduri, maknanya syukur. Ha ni, pembunuh bapak kau dah mati hari ni. Tapi tahu kan dia mati macam mana? Dia koma 9 tahun. Dia mati atas kata ya. Oh, tak baloi. Patut kena bom ke apa kan. Tapi sayang tuan-tuan. Dunia ini, saya ulangi sekali, tidak ada tempat yang adil yang hakiki. Semuanya nanti akan dibalas di hari akhirat nanti. Itulah dia. Sebab orang yang yakin akhirat, jiwa dia tenang. Tu Cukup tu. Eh. Sebab itu tuan-tuan, malam ini, kita nak berdoa kepada Allah supaya Kita ini seisi keluarga, ada jiwa syurga. Allah ada sebut dalam Quran, iaitu di antaranya, ialah sebab orang tanya, Ustaz ke kita satu keluarga masuk balik dalam syurga? Boleh. Jawapan dia boleh sangat-sangat. Kita nanti dalam syurga, satu family masuk balik dalam syurga, malah bukan setakat kita yang family yang dalam rumah sekarang ni. Mak bapak kita barangkali yang dah meninggal dulu ni. Yang meninggal tahun tujuh puluhan mungkin enam puluhan dulu Allah temukan balik kita dengan mereka Saya tak boleh bayang Di saat Allah temukan kita balik dalam syurga nanti dengan mak bapak kita Atau maaf lah mungkin ada abang kakak kita meninggal masa kecil dulu Senok tak? Senok Dulu tuan-tuan pernah tengok rancangan MHI Malaysia hari ini Aziz Desa Cermin-cermin diri anda ha, Ingat tak dulu kan? Ada satu segmen nama dia Jejak Kasih Ingat tak? Mempertemukan orang yang yalah yang dah terpisah lama ha, kan tengok macam mana dia bertemu Allah oh, sedih tuan wartawan tu tanya cik apa bukti yang dia ni adik encik kalau dia betul adik saya dekat badan dia mesti ada cap sereka sebab dulu bapak dia orang dera masa kecil adik dia pun selak tengok bengok tengok, tengok panasonic betul lah memang Dia pun selak-selak tengok Panasonic. Yang pengacara wartawan tu pun, dia selak-selak, dia ada syak. Oh, ini bapak lain. Ini. <laughs> Bertemu balik tu seronok tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran surah At-Tur ayat 21. Firman Allah dalam surah At-Tur ayat 21, kata Allah, A'uzubillahi minasyaitanirrojim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم apa kata Allah dan orang-orang yang beriman yang juga dituruti oleh zuriat keturunannya juga yang beriman kami akan himpunkan balik zuriat keturunannya itu di dalam surga anapa ini janji Allah Tapi dengan syarat, Mak bapak, anak-anak semuanya mesti beriman. Minta maaf lah. Kalau mak bapak itu bukan orang Islam, maka tak dapat nak menolonglah. lah. Artinya kalau kita ini masa di dunia, kalau ada di kalangan kawan-kawan kita yang convert masuk Islam, mak bapak dia masih belum Islam, tolonglah. Da'wah lah. Serulah sebaik-baiknya selagi dia belum meninggal dunia. Ha, nah, Sebab kita nanti ni nak doa, untuk mak bapak kalau dia beriman noh kita tak boleh doakan orang yang telah meninggal yang mana dia tu adalah orang yang bukan Islam tak boleh doakan dia ah sebab masa di dunia ni kalau kata ada kawan hat non muslim yang yang masuk Islam mak bapak dia non muslim suruhlah dia tolong doa suruh serulah ha, doa supaya dapat hidayah ha, nah? baik jadi uh, apa kata Allah Orang beriman Anak-anaknya beriman Mak bapak beriman Kami temukan mereka balik nanti Di dalam Di dalam syurga Malah Allah juga sebut Bukan setakat dalam surah tur ayat 21 Allah juga sebut dalam surah ghafir Surah ghafir ayat 8 Surah ghafir Ayat 8 Allah ada sebut dalam ayat tersebut Ah Ini menarik ni Surah ghafir ayat 8 ni Ini adalah doa malaikat doa malaikat malaikat ni dia doakan supaya orang-orang yang beriman, beramal soleh mak bapaknya, anak-anaknya dia minta pada Allah masukkan kita semua dalam syurga baca sikitlah ayatnya, Allah sebut ni doa malaikat Rabbana wa adakhilhum jannati adnil nilati wa'attahum wa man salaha min abaihim Min abaihim wa azwajihim wa zuriyatihim Innaka antal azizul hakim Sadakallahul Azim uh, Malaikat itu berkata Wahai Tuhan kami masukkanlah mereka semua itu ke dalam syurga adenin syurga kan ada tujuh tingkat kan? ada syurga jannatul ma'wah ada syurga darussalam ada paling tinggi firdaus lah, ha, yang kita selalu dengar kan paling bawah syurga jannatul khuldi, tu paling bawah uh, eh, kita dapat yang paling bawah pun kira okey lah <laughs> dapat paling bawah pun okey lah, janji syurga Ustaz Firdaus tinggi sangat. Kan ada ada ulama karang Ilahi lastul firdausilah wahai Tuhan ku tak layak ke syurga-Mu Firdauslah. Kalau ikutkan tak layak kita ni. Ha. Namun malaikat ini berdoa pada Allah masukkanlah mereka itu siapa dia ni? iaitu orang-orang yang beriman berserta dengan mak bapak mereka, isteri mereka, anak-anak mereka masukkan ke dalam syurga. Ish, nanti dulu. Tonton tahu tak malaikat apa yang doa kita ni? Malaikat mau. <laughs> malaikat mana yang doakan kita ni agak-agak? ini info saya bagi tahu malam ni ya. Malaikat yang baru sebentar tadi kita bacakan doa dia tadi tu, bukan malaikat yang biasa-biasa tau. -biasa, no? Ini malaikat Power malaikat ni Malaikat yang mendoakan kita ini tadi adalah malaikat namanya Hamalatul Arash Hamalatul Arash ni adalah malaikat Memang lah dia tak ada dalam senarai 10 malaikat yang kita duk, duk hafal dulu ni Tapi dia adalah malaikat yang Namanya Hamalatul Arash Maksudnya malaikat pemegang Arash Malaikat pemegang Arash ni ada berapa? 8 orang dia ada 8 orang, malaikat pemegang Arash 8 orang. Dan tuan-tuan tahu dia punya besar-besar mana. Sajalah sembang-sembang kan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita pernah tanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, wahai Jibril. Ya, Jibril kan besar. Malaikat Jibril kan dia buka sayap dia sebelah Gelak bumi. Sebelah. Dia kan ada 600 bilah sayap. Kanan, 600 kiri. <laughs> dia buka sebelah. Barat sampai ke timur, kelam. Artinya, bumi ni gelap tu. I. Dia buka sebelah, tuan-tuan. Bayang lah. Kalau dia buka dua-dua belah tu, saya tak tahu lah. Sebelah dia buka, gelap. Lalu, bila, yalah, bila dah besar sangat, Nabi pun tanya, malaikat-malaikat lain, Besar ni, ya, besar ni juga ke besar lagi ya, nak tahu juga lalu malaikat Jibreel kata kami ni semua bangsa malaikat makin adik makin besar ha, itu malaikat, dia makin adik makin besar, macam kita kan kadang pergi beraya kan tanya mana tengok yang, tanya ni yang sulung lah. tengok besar sangat dia masuk rumah kena tunduk, oh, besar tinggi betul <laughs> ha, nama dia pun Mebius atroman kan masuk roh yang tanya-tanya yang sulung yang mana tu yang sulung? sulunglah kecil je tengok adik nala punya besar dia macam tulah malaikat ni jibril kira sulung lah. jibril kan adik-adik dia semua besar-besar baik saya ambil contoh malaikat jibril pernah bagi tahu malaikat israfil besar mana <laughs> malaikat israfil kalau tadi jibril dia buka sebelah sayap gelap bumi Israfil yang peniup sangka kalah tu Sehelai pelepah dia Boleh tutup Jibril Haa <tuh> tu tuan, tuan bayang sendiri ya Dia punya satu pelepah dia tu Gelap Jibril Kalau Jibril gelap bumi Israfil gelap Jibril Tak tahu mana Jibril Tutup abang tu Tak nampak dah mana abang dia Ok Malaikat Hamalatul Arash Yang baru kita bacakan doa dia sebentar tadi Besar mana Malaikat Hamlatul Arash ni ada 8 orang Seorang dia, dia punya Besar dia besar mana Sebesar apa Sebesar kalau Israfil Terbang daripada dagu dia Menuju ke hidung Ambil masa ribuan tahun Punya perjalanan Dagu ke hidung <laughs> Israfil tu Besar Dia boleh tutup Jibril Sekecil ya dia punya sayap tu tapi kalau dia nak nak banding dengan Hamlatul Arash daripada dagu ke hidung ambil makan masa ribu tahun baru sampai hidung dagu ke hidung jadi tuan-tuan bayang sendiri, ya Allah Arash kan besar jadi malaikat yang pegang pun kena besar jadi tuan-tuan semua malaikat yang besar itulah mendoakan kita entah dia nampak kita pun tidak, tak tahu dia tengok kita pakai mikroskop pun kita pun tak tahu bosor sangat dia tapi dia sudi mendoakan kita semua tuan-tuan Allah terima kasihlah malaikat hamlatul Arash dia doakan kita semua untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan boleh rujuk lagi sekali surah ghafir ayat yang ke-8 ayat yang ke ayat yang ke-8 baiklah tuan-tuan yang dimuliakan apakah amalan-amalan untuk membawa kita semua seisi keluarga untuk masuk ke dalam syurga ada beberapa ulama' menggariskan panduan untuk membawa kita semua ini seisi keluarga masuk dalam syurga ada beberapa amalannya di antara eh lah, itu ada orang tanya dia kata ustaz um, macam akak ni suami tiga orang suami akak tiga orang ni mati ya semua Akak je panjang Suami umur pendek-pendek semua Hak ni meninggal kenci Mana hak ni meninggal Aksiden hak ni Sakit-sakit semua Jadi makcik Jadi nanti bila mati Makcik dapat suami yang mana nanti dalam syurga Ha ini pun persoalan juga eh? Nanti dalam syurga nak jumpa dengan suami yang mana Ha akak Tapi semua muda-muda eh, tak mati eh, kan? Suami hidup ni eh. Haa, ni yang menonton ni mungkinlah lah kot. Saya pun macam sama juga Saya ni banyak peminat saya saluran satu Tu yang banyak soalan macam ni Tahu tak saluran satu tu? <laughs> Haa yang nak mengundi tu saluran satu itulah. Oh Ustaz Makcik ni nanti dapat suami mana? Ustaz Yang hak sulung tu handsome juga Tapi mulut jahat Harap tak jumpa dalam syurga nanti Hak nombor dua bagus, duit banyak Tapi kede Hak nombor tiga, oh ada saja cerita dia Jadi makcik jumpa hak mana Nak dapat jawapan dia Jawapan dia ialah Nanti bila mati Masuk ke dalam syurga seorang isteri Kalaupun nanti masa hidup di dunia Dia ada banyak suami Dia akan bertemu semula Akan, akan Digandingkan semula Dengan suami yang terakhir Suami yang Terakhir, last suami yang last. Kalau oh, tiga orang tu, ha oh, hak ketiga tu. Sulung oh, nak no. hak sulung. Hak tiga, um. <laughs> Kedeku. Hmm tiga orang. Kedekut. Ya hak gaduh orang syurga pula macam mana? Tak ada lah. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok uh, sebagai contoh ialah isteri-isteri para nabi, isteri para nabi pula. Uh, isteri-isteri nabi, nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menakwin. Kan? Lepas daripada perkahwinan dengan Nabi Muhammad SAW, Mana kahwin? Tak kahwin lah. kan? Satu. Yang keduanya, ada juga di kalangan isteri-isteri sahabat. Saya ambil contoh, sebagai, sebagai contoh Abu Dardak eh. RA. Abu Darda masa dia wafat, Isteri dia kira jandalah kan? Jandalah. Tak kahwin sampai sudah bukan tak ada yang dia lawa dia cantik. Yang masuk Minang ni bukan calang-calang Muawiyah ha. Muawiyah ni pemimpin hebat, khulafa ni khalifah besar ha? Masuk Minang dia tak dia tolak pinangan tu sampai sudah dia tak nikah. Ah barangkali sebab masing-masing nak nak jumpa balik suami dulu tu. Tapi nanti bila dah masuk syurga, dah nama pun syurga kan, segala yang kita minta Allah akan perkenankan. Ha, jadi artinya kalau nak minta suami lain pun nanti boleh bincang balik lah nanti kau balik lah dengan malaikat tu nanti lah mati dululah nanti baru tahu nak minta yang siapa nanti <Giongna> tapi kalau ditanyakan secara umumnya macam tu tapi nanti dalam syurga Allah akan perkenankan Ah akak-akak nak jumpa tonton nak jumpa isteri mana balik? ke tak nak jumpalah bidadari sudah? <Giongna> aduh ajak pergi Tesco tesko manjang ya, ok Baiklah, jadi apakah amalan yang boleh membawa kita seisi keluarga untuk masuk ke dalam syurga? Jawapannya nombor satu sekali nombor satu ialah ni nombor satu ya Amalannya ialah Mencegah rumah kita daripada segala jenis bentuk maksiat Tu nombor satu Minta maaflah tuan-tuan Ramai orang kuat beribadat tapi maksiat tak tinggal maknanya, benda baik dia buat tapi ada maksiat-maksiat tertentu masih dia tak tinggal ha, ini kita minta supaya kita muhasabah sabah baliklah orang surau tapi mulut pun boleh tahan juga mengutuk orang kan, mengutuk kan, pergi open house, kutuk makanan awak dahlah makan free, komplain pula tu kan atau pergi beraya rumah orang tengok langsir kawan, tak mecin tu aroma pula hidang air warna hijau hmm. tak sok tak sok <laughs> apakahnya selalu warna biru habis ada warna hijau tak sok dia kata kau ni minum macam lah <laughs> payah betul saya kan kalau dok pi open house rumah orang tu masalah tu huh? kalau air biru tu kan lemon kita kan makan muak-muak-muak ni kalau air lemon tu sedap warna biru tu kalau hijau kan kadang, -kadang macam air katira apa, -apa. suka hatilah ambil air apa pun masalah aku utuk banyak pula tak pun ada jenis ada setengah tu ni biasa orang perempuan lah, lah, lah, lah. orang oh, laki balon lah kira apa makan <laughs> janji kenyang orang perempuan lah kadang dia tengok biskut raya rumah kawan Ah 5 balang. Kita menang je bang 8 balang. Eh, ini 5 balang bang. Eh, ini tak baloi. Kita 8 balang bang, dia 5. Sikit <gulit> sangat, itu pun kuih berulang. Batang buruk je dua bekas. Hmm? Bagi ala ah, lain, lain. Oh jangan oh tuan-tuan. Ada orang dia ahli surau tau, dia ahli surau, bukan AJK surau. Ahli surau, AJK baik <gulit> Ahli surau okeylah. Mulut tu. Uh. Ha ya hati-hati. Cegah rumah kita daripada segala bentuk jenis maksiat. Ada kalanya kita pun datang rajin datang semayang di surau. Tapi kita kadang tak tahulah anak-anak di rumah tu semayang ke tidak. Ha, ini penting. Mak bapak duk rajin dengan curamah kuliah semayang jemaah. Anak-anak di rumah kita tak tahu dia semayang ke tidak. Sebab tu ulama' menyebutkan. Bagi ibu bapa yang datang semayang di masjid maupun surau. Dia balik rumah. Tanya pada anak-anak dah semayang belum? Allah, Abah belum lagi ya. Abah tu tadi, boleh untuk semayang lagi sekali. Bersama dengan anak-anak. Harap dia orang semayang, tak tahu mayang ke tak. Dia masuk bilik, dia kunci. Tak tahu kata dah semayang. Kita pun tak tahu. Ajak dia semayang dengan kita. Eh, tadi bukan kita dah semayang ke tadi? Isyak tadi di masjid dan surau. Itu tadi wajib balik semayang lagi sekali di rumah dapat pahala sunat. Haa. kan, sebab itu rumah kita ni kena jadi bagaikan masjid juga, kena dihidupkan sebab itu Nabi pesan rumah jangan jadi macam kubur, sunyi tak ada ingat-mengingat solat berjamaah tak ada jangan, ya dan juga ulama' juga mencadangkan supaya mengelakkan rumah kita ini daripada maksiat, juga daripada godaan syaitan Tuan-tuan boleh tengok dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 16 sampai ayat 17 Surah Al-A'raf ayat 16 sampai ayat 17 Tuan-tuan kalau ada rumah-rumah tertentu eh, Saya ingat Putrajaya ni okey ni semua orang beriman ni syaitan Tak orang masuk Tapi kalau-kalau lah -kalau, rasa macam seram-seram saja duduk di rumah tu Dengar baik-baik ayat ni Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa bima agwaitani laaqaudanna lahum sirataka al-mustaqim. Summa laatiannahum min bayni aidihim. Wa عَنْ عَنْ Allah berfirman Iblis berkata disebabkan engkaulah Tuhan aku ini menjadi orang yang sesat daripada jalan yang lurus dan iblis kata Aku akan merosakkan anak-anak Adam itu daripada jalan. Ah tengok. Daripada arah depan, belakang, kanan, kiri. Okey. Tonton bagi tahu saya aja arah mana yang dia tak sebut tadi. Dia kata dari arah depan, belakang, kanan, kiri arah mana yang dia tak sebut bukan sebab dia lupa ada sebab ni oh lupa pulak atas bawah eh mana ada ini ada sebab ni arah mana yang dia tak sebut atas dengan arah bawah ulama' tafsir antaranya Imam Ibn Qasir kata mengapa dua arah ini tidak digang tidak maksudnya syaitan tak boleh nak kacau daripada dua arah ini atas bawah kerana apa? Ha, saya ada karang satu kitab satu buku. Tajuk buku saya tu bajet bagus. Tajuk buku tu <laughs> bajet bagus. Ini bukan bajet 2018 ke apa ni. Ini bajet ini manusia-manusia yang perasan bagus. Dalam buku tu lagi panjang lebar saya huraib bab ni. Ha, saya dah bawa kalau siapa berminat nanti boleh tengok nanti lepas maghrib di luar sana ya. Okey. Dua arah yang syaitan tak sebut tadi ialah arah atas, arah bawah. Kerana apa? Kerana kata ulama Ibnu Kassir, Imam Ibn Qasir kata Kerana Orang-orang Yang selalu bersyukur Dan bersujud Payah diganggu syaitan Faham tak? Syukur Sujud hmm. Orang syukur kan macam tu syukur, sujud er, cantik ni eh. syaitan dia dah bagi clue lah bagi orang yang berfikir orang yang dalam hidup suka berterima kasih kepada Allah syaitan nak mencelah tak takde cang dan orang yang banyak bersujud kepada Allah juga tak takde peluang syaitan nak merosakkan dia sebab itu tuan-tuan dalam rumah kita suburkan Sifat suka berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Cume anak kak, alhamdulillah. Nah, biasanya apa? Cume anak kak, biasa. Lah? Tengok maah, kak bapak pecah rumah, ya. <San> <San> muka muka tongkang pecahnya. Itu salah. Ha, itu syaitan dia boleh masuk. Ah, kita lupa Tuhan. Dia masuk Sebab itu yang pertamanya Dalam keluarga Suburkan suasana Syukur Dan Memperbanyakkan sujud Dia sujud ni ada dua maksud Yang pertamanya Sujud Dalam sujud solat Maksud yang kedua Sujud Itu adalah Orang yang kembali Kembali kepada Allah Sebab ingat tak Sejarah Rabbanan Zalamna anfusana Wa illam taghfir lana Wa tarhamna Sambung ha, Itu kan doa Nabi Adam Ketika Nabi Adam Sujud Minta ampun pada Allah Itu menunjukkan bahwa sujud itu lambang Kembali Insaf Maksudnya dalam keluarga Kita selalu ingat-mengingat supaya jangan sombong. Ah Itu bagus. Ini ciri-ciri keluarga syurga. Rajin syukur, rajin atau memperbanyakkan bersujud. Ada setengah orang dia kata tak nak bagi syaitan masuk rumah. Dia bela ikan. Ikan apa? Puyuh. <laughs> Ataupun kalau tuan-tuan pernah pergi ke Turki, pergi ke... Mesir, Jordan ataupun beberapa negara Arab lah, dia akan ada satu kitchen ataupun magnet peti air tu lambang mata bukan, bukan dajjah lambang mata tu, dia panggil evil eye orang dulu-dulu faham, siapa yang dalam rumah gantung benda tu ada mata tu, syaitan tak masuk ha. kita kalau kita di Malaysia ni pun Ni saya tak sebut lah Ada setengah agama lain Dia dia bela apa lah puyu ada Kadang dia belah binatang-binatang Ikan lah Dia suka belah ikan Pasal apa? Sesetengah ikan ni Syaitan tak berani masuk Pasal mat, mat, mata tak pernah tutup kan Syaitan baru nak masuk Alamak dia tengok aku ah, Dia tengok ah, adoi Tak boleh lah dia tengok aku lah. Ada CCTV lah puyu namanya Kan ya kita setuju Tapi kalau nak ikutkan tuan-tuan Bukan setakat rumah kita Malah syurga syaitan pernah masuk Betul tak? Nabi Adam kan kena goda Itu kan dengan izin Allah Syaitan boleh masuk Membisikkan pada Nabi Adam dan Hawa Supaya makan pohon larangan tu lah oh, Syurga syaitan boleh masuk setakat rumah kita Dia jentik je puyuh tu. Eh, Nyebok Uang karen. Jadi bagi saya jangan doa harap Puyua memperbanyakkan, memperbanyakkan syukur dan memperbanyakkan sujud. Insya Allah rumah kita akan terpelihara lah. Yalah lain-lain lagi baca Surah Al Baqarah. Ha, ini memang konprom. -kon. Rumah yang dibacakan Surah Al Baqarah tak dimasuki oleh syaitan. Ha, tak, tak, tak dimasuki oleh syaitan. Baik tu tingkat-tingkat rumah Asal maghrib saja mesti tutup Sebab Nabi sebut rumah-rumah yang ditutup dengan nama Allah Tingkapnya tak dimasuki syaitan ha, ya? tu sekarang ni kadang kita tengok banyak denggi Tingkap tak tutup, nyamuk ha? Bukan setakat makhluk halus Yang halus tungguh tu pun masuk Jadi, pencegahan wabak denggi ni daripada dulu lagi Nabi ajar. Maghrib-maghrib tutup ha, tingkap. Nyamuk tak masuk. Syaitan pun tak masuk. Ha, dan juga surah Al-Baqarah. Selamat beramal. Okay? Baik. Yang kedua. Amalan yang kedua untuk membawa kita semua seisi keluarga masuk ke dalam syurga. Yang keduanya ialah. Mendidik keluarga kita. Mendidik keluarga kita Lebih-lebih lagi isteri dan anak-anak Menjadi di kalangan orang-orang yang Yang bersyukur Saya ingat kurang lebih macam tadi Cuma kalau yang tadi ni lebih mohon maksiat lah Elakkan ahli keluarga kita daripada maksiat Sekarang takut lah tuan-tuan Saya pun jadi seram ah Orang sekarang ni Buat benda jahat tak malu Dulu-dulu ah -dulu, Saya ambil contoh mengandung kan Orang tua-tua dulu kalau mengandung, pakai baju besar-besar. Ya, dia memang mengandung. Tapi kalau boleh tak naklah nampak bentuk perut dia. Sekarang, seketatnya nak tunjuk. Seketatnya nak tunjuk tu. La ilaha illallah. Dah, suaminya pun lebih kurang. <laughs> Suami duduk basuh motor. <laughs> La ilaha illallah. Janganlah. Ini... Tahu lah tuan-tuan Pesan-pesan lah sikit Kalau tengok anak-anak kita Perangai macam tu Pakai baju besar Longgar sikit baju tu Untuk tunjuk orang Buat apa? Kan? Ataupun sekarang ni Trend-trend apa? TikTok TikTok ni eh? Yang tu gedik-gedik dalam Pak Haji semua tak tahu kot TikTok ni eh? Dia jenis perangai ni ya, Masuk dalam internet tu ha, Kita tak erti lah Dia buat tu ha, tu Ni budaya-budaya Mengarut tuan-tuan Makin merosak masyarakat Ertinya apa? mendidik orang-orang um, sekarang ni supaya hilang rasa malu. Tak mandi pun tak malu. Ya, ada orang dia tak mandi, dia bagi tahu orang ah. Aku belum mandi, tak tuntuang, tak tuntuang. Engkau eh, tak mandi kau diam sudah, engkau bagi tahu orang kenapa? Trending buat tu nombor 1. Lah ni dululah, sekarang pun nak ingat-ingat lagi lagu tu. Bila manusia dah hilang rasa malu Itu petanda memang nak kiamat lah Doa lah keluarga kita jangan ada macam tu Ada rasa malu sikit Tak Tambah-tambah yang nak jadi Elok-elok jadi jantan Nak jadi perempuan pula Takut lah <tuk> Baik yang kedua Mendidik keluarga kita supaya Termasuk isteri dan anak-anak kita Bersifat bersederhana Dan juga bersyukur ya, dan bersyukur. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat Nabi kita sewaktu mana solat khusuf. Apa solat khusuf? Solat gerhana. Satu ketika Nabi tengah solat gerhana, Nabi ni kelihatan macam macam orang yang sedang tertekan, macam macam macam lah Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, Apa yang membuatkan tuan nampak macam stres ni? Pasal apa? Nabi kata, raaitun nar fa aksaru ahliha nisa. Nabi kata, aku telah melihat neraka. Allah menampakkan kepadaku api neraka. Lalu Nabi kata, dan aku melihat ramai di dalamnya perempuan. No, ramai dalam neraka itu adalah dari kalangan orang perempuan sambung hadis tu sahabat terkejut yakfur nabilah adakah mereka itu kufur pada Allah lalu nabi kata yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan tidak mereka tak kufur pada Allah tak buat syirik semua tak ada tetapi mereka ini kufur akan nikmat suami Dan mereka kufur akan ni'mat Atau tidak bersyukur Dengan ni'mat pemberian suami Allah Jadi mata tu Duk jelin ke belakang semua Dah buat macam mana kak? Nabi beritahu lah tak, Kita tak nafi atas dunia ni Perempuan-perempuan, isteri-isteri baik-baik banyak Tapi jangan, jangan lupa Yang jahat pun banyak Yang tidak berterima kasih terhadap suami Ni hadis ni ada lagi sambungan dia Kalau saya sambung sikit lagi Sampai Nabi kata Dia punya kufur nekmat suami Sampai dia cakap pada suami tu Bila suami tu ada buat silap sikit Dia kata apa? Sejak aku kahwin dengan kau Apa aku dapat? Apa aku dapat sejak daripada kahwin dengan kau ni? Ataupun saya, saya, saya kahwin dengan abang ni Apa saya dapat? Semua saya buat Oh habis dia ungkit semua Lipat baju, basuh baju, jemur baju semua Oh habis Ha nampak Ni bahaya tuan-tuan Sebab tu kita takut Didik keluarga kita ini Jangan sampai jadi macam tu lah Jadi isteri yang bersyukur Dalam hidup Tambah kita pun sama jugalah Suami-suami semua Mana-mana saya ceramah Peristiwa ni mesti saya akan kongsikan lah Satu ketika dulu ada satu Ada satu orang kakak ni Dia ni ada suami. Suami dia pula jenis. Ah ini ujianlah untuk akak ni. Suami dia jenis jenis jenis lambi faham lambi lambat pick up ni. Slow rem kecil ha. Slow kalau internet tu ha, tak sampai 1 GB slow ha. Slow loading jenis loading. Bawa motor pun 40 hmm, masuk longkang. Ha, jenis tu memang jenis slow tu Isterinya pula jenis orang Apa orang kata? Orang berpersatuan ni Orang jenis organisasi Oh setiausaha sana Pengurusi sini AJK sana Dapat suami macam tu Allah Tak tak tak kena Jadi tu Abang abang abang abang abang abang abang abang abang, Secret, percuma, abang, abang. Semua keluar haa Jadi jiran-jiran semua dengar jiran-jiran pun nasihat akak tak baik akak cakap macam tu pada suami akak macam mana pun dia sabarlah, cakap leklok dia kan suami akak tu balas balik, dia kata kau korang kalau dapat laki macam aku, korang pun tak tahan cakap boleh akak orang jiran-jiran pun lantak kau kita orang nasihat dah ringkas cerita tak lama lepas tu suami dia meninggal lepas suami dia meninggal, tak lama lepas tu dia pulak meninggal Yang sedihnya masa dia meninggal ni, yang akak ni meninggal ni. Tonton tahu masa masa yang akak ni meninggal ni oh menyayat hati sungguh. Muslimat yang uruskan jenazah dia punyalah terkejut tengah-tengah mandikan jenazah dia, tonton tekan-tekan tekan-tekan perut dia. Keluar najis kat mulut ah. Keluar keluar tahi ah kat mulut kita kan kalau mandikan jenazah ni kan kita tekan-tekan perut supaya yang sakit baki itu bersih semua kan keluar kot mulut lah ada yang duduk sekali masa masa tengah duduk mandi tu trauma tak selera makan lepas tu, dia nampak benda tu kan, keluar, najis tu keluar kot mulut Allah satu yang sangat mengaibkan lah sangat mengaibkan seolah-olah Allah Ta'ala nak menunjukkan pada semua yang ada itu inilah balasan waktu di dunia dulu engkau seolah-olah kocak yang keluar dari mulut engkau tu macam busuk, macam macam najis kau hambur suami engkau kau cakap suami kau macam tu, macam ni kau mati macam tu lah, ambil engkau kesian tuan-tuan ini satu yang kita patut kena ambil insah bersamalah Allah Ta'ala bukan dia tak boleh balas nanti di akhirat Atau di barzah nanti Tak Dunia lagi dia balas siap-siap Supaya semua yang ada ini ambil aktibar Dan lebih menyayat hatinya Yang akak tu Siapa dia? Guru Quran Mengajar anak-anak kampung Tajwid Quran Allah Dia tuan-tuan soal amalan ni bukan kira engkau ustaz-ustazah kau jahat, sama ha. haji tak haji janggut panjang mana, sama ha. serban bersama mana pun, kalau kau jahat mati sama ha. kalau kau jahat takut tuan-tuan oh, sebab itu kita ambil ini sebagai aktibar tapi bagi saya ialah kalau yang kalau suami pun buat zalim, sama ha. kan nanti dia balik rumah, dia ceramah dengan isteri dia pula Awak ni mulut boleh Tadi ustaz cakap mati keluar taik tau dah. Awak ni sama. Bukan keluar, mulut ni. Keluar. keluar kok hidung, telinga semua, tai, semua keluar. Oh dia marah tu. <laughs> dia cerita balik. Isteri tak datang. Dia cerita di ceramah di rumah hari kan. Pasal ajak pergi alaman dah. Tak, tak nak juga. Oh, dia gero di rumah arah balik. Eh tapi kalau abang-abang pun. Kalau zalim pada dia. Sama nanti. Kena juga. Benda ni sama-sama insaf lah. Itu je lah ya. Baik yang ketiganya. Amalan untuk membawa kita ke syurga Yang ketiganya ialah Mendidik keluarga kita juga Supaya taat akan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Taat pada perintah Allah Mudah fahamnya Tuan-tuan boleh juga rujuk dalam Quran Surah Qaf ayat 31 sampai ayat 35 Saya, saya ulang eh Ayat 31 sampai ayat 35 Surah Qaf Allah ada Menggariskan Alhamdulillah Beberapa panduan atau Ada beberapa sifat Yang bagus kita amal dalam keluarga kita Atau didik anak-anak kita Iaitu antaranya ada empat sifat Yang pertamanya Awab Yang keduanya Hafiz Yang ketiganya Khashyatillah Dan yang keempatnya Munib Apa dia Awab? Awab ini maksudnya orang yang kembali kepada Allah Maksudnya didik anak-anak kita supaya jadi orang yang Hati dia itu mudah kembali kepada Allah Apa maksud orang yang mudah kembali kepada Allah? Ertinya dia mudah untuk redha Dia panggil apa bahasanya Berdamai dengan takdir Faham? Berdamai dengan takdir Setiap ketentuan Allah tu Diterima dengan hati yang tenang Ya Anak yang mati sebelum balir Sedih kita Tapi ingat Nanti di akhirat Dia akan jadi golongan Wildan Tahu kan? Anak yang mati sebelum balir Nanti dia mati Dia masuk nanti di akhirat Dia akan jadi golongan Wildan Ni dalam surah al Waqiah ada Saya tak hurailah nah. Saya nak beritahu saja lah. Wildan ni siapa? Pelayan-pelayan syurga Termasuk mak bapak dia Untung anak dah tumbuh di syurga. Tu yang kita kata anak-anak syurga tu. Tapi kalau yang tengah duduk hidup ni jangan bunuh pula. Pasal dah tengok-tengok kartun siang malam ni, kau tumbuh di syurga ajalah. Ni ibu ada rumah rumahlah. Pergi rumah orang pun bersesah payah kan. Dia janganlah. Tuan-tuan bunuh, tuan-tuan kena neraka nanti. Nauzubillah ya. jadi apa tadi saya sebut? apa ni hati dia mudah lah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala maknanya mulutnya tak henti-henti cakap ini semua takdir Allah ha, macam tu lah orang langgar kata kita ini semua kau punya pasal ha? biasa yang tu lah tak, cuba didik ya di sini ya. ini semua ketentuan oh. Allah boleh buat macam tu huh. memang tuan-tuan ni awab Sifat awak tu dah ada dah Dah memang ah Memang shortlist ahli syurga lah Tak ada orang lain lah Ahli syurga lah Ini semua ke Eh kereta kalau tak nak kemik Tak nak cala Simpan rumah Dah bawa keluar Bersedia Cik cerita ke orang Kita kurang. pun lebih kurang juga <laughs> Saya pernah sekali Kereta Kereta isteri Kereta rumah saya Eh kalau kereta saya okey eh, Ini semua ketentuan Allah <laughs> tapi dah kata isteri yang seram juga <laughs> bukan takut ke dia dia tu menakutkan apa ni, oh masuk pula Facebook ni habis apa ni, orang langgar kata kereta tu dari belakang yang langgar tu pula rupanya perempuan suami duduk sebelah lepas dia langgar saya tu kita pun turun, sembang tepi rupa suami dia bagi tahu isteri dia tengah praktis nanti nak JPJ nak test JPJ. Allah. Mana boleh praktis atas jalan raya betul. Yang kau test aku punya kereta kenapa? Dak bini dia orangkan lampu merah, tekan brek, dia gabra. Tekan minyak. Minyak gong ke pusat depan tu. Saya buat oh ke depan. Allah. Adalah sambungan cerita tu. Then, to be continue lah nanti dia jadi 13 episod tapi bila jadi tu saya pun ketentuan Allah lah. <laughs> ha, kan sembang jugalah tepi-tepi sembang-sembang sikit semua tapi ingat jugalah ini semua ketentuan Allah kawan-kawan saya di pejabat agama pun banyak cerita juga ramai suami-suami ataupun laki-laki yang datang untuk permohonan nak poligami ha, itu lah dia punya alasan dia tu lah Encik ni dah ada istri, dah ada, hajat nak kahwin lagi lah ni oh. Apa sebab? Ustaz, ini semua kan ketentuan Allah ha? Ha, Jadi banyak juga jawapannya ni Tuan-tuan kalau yang ada cita-cita boleh Ini kan ketentuan Allah, Saya abang kan awab ha, tu, Ahli syurga, awak kan juga minta saya jadi ahli syurga ha, Jadi kena amat Yang tu tuan-tuan boleh -tuan balik bincang di rumah ha? Jangan bincang sini Nanti tak selera makan, terus balik yang keduanya hafiz hafiz ni menjaga peraturan Allah saya inginkan ha khusyatillah iaitu orang yang ada rasa takut kepada Allah oh ini kan ini satu sifat yang bagus tuan-tuan kalau ada anak-anak kita ni ada sifat ni bagus khusyatillah maksudnya orang yang dia ada rasa takut dan gerun takut dan gerunnya ini maksudnya macam mana kita kadang kita takutkan orang selama mana orang tu depan kita Tapi kalau orang yang, atau anak yang ada khusyatillah Dia duduk mana-mana pun, itulah perangai dia Ha macam tu kan, macam setengah budak kan, depan bapak dia kan, dia jadi juruh kan, senyak Syih, Duduk senyak, ayah tak ada Tak pun sikit lah dia kata, Abah, Abah nak main kat luar boleh? ah main kat luar tu tak ada macam tu dah. Oh jadi Godzilla Jadi apa semua kat luar tu ada lah Papa Zola semua ada kat luar tu ha, Jadinya Tak apalah budak-budak nakal-nakal biasalah Tapi jangan terjerumus jenayah-jenayah jahat-jahat ni Saya tinggalkan tuan-tuan lah Ada satu doa Balik bacalah doa ini ya Pada anak-anak masing-masing Mudah-mudahan anak-anak kita ni jadi anak yang berkat Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim ha, Ada anak majlis ni baca turuh eh? Baca turuh tuan-tuan tak ada pegang anak Biasalah eh anak dia nak kat mak. Biasalah tuan-tuan. Tengok tuan-tuan hati tenang semua dengar ceramah. Yang serabut yang duduk belakang tu kejap masuk kejap keluar. Okey. oh, do'a asrama. Ya, okeylah, okeylah. Okey, doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau anak lelaki, Allahumma aksir ma lahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taytahu Boleh lagi sekali Allahumma aksir ma lahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taytahu Rajin sikit boleh tambah waghfir lahu Ha ya Apa maksudnya? Ya Allah Banyakkanlah harta anakku ini Jadikan anak kita keturunan yang banyak duit Nanti suka berzakat, infak, wakaf ha. Dan uh, Apa ni? Uh, Ramaikan keturunan dia Dan berkatilah setiap apa yang dia dapat Dia dapat ilmu Ilmu tu jadi berkat Dia dapat jawatan, pangkat Pangkat jawatan jadi berkat untuk dia. Faham tak? Dan, Ampunkanlah dia, Ya Allah. Itu lah. Ataupun kalau dia perempuan, Hu tu jadi halah. Allahumma aksirmalaha, wawaladaha, wabariklaha, fima'ataitaha, waghfirlaha. Amin, Ya Rabbal Alamin. Saya, sekejap. Uh, uh, ada CD. Saya pun ada CD juga. Ada uh, CD yang ada di tangan saya ni. Saya rakamkan beberapa doa lah. Kalau siapa-siapa yang berminat lah pun ada di luar sana. Salah satunya doa yang saya bacakan sebentar tadi yang ada dalam ni. Kut-kut siapa yang berminat nanti boleh tengok di luar sana nanti. Lepas main nanti. Kadang-kadang dalam siri-siri ceramah ada orang dia tak sempat nak nak tulis apa. Saya himpunkan. Dalam ni ada 9, 9 doa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Kalau siapa yang beli nanti pasang dalam kereta. Amin sajalah. Pasal doa dah baca. Tuan-tuan dah buat apa ni? Tadah tangan satu kereta Ini ustaz dah baca dah Amin pun malah teruk Doa dah baca Bukan suruh cari kitab pun Dan buku kecil doa pun ada Sekalilah Tutup Jadi panduan Saya bawa dia secara nasyik Mudah nak hafal Ulang-ulang-ulang Dan yang terakhir Membawa keluarga ke syurga Tips yang keempat Ialah Mendidik anak-anak kita supaya mencintai orang-orang soleh. Ha, nah, mencintai orang-orang soleh. Baik tu orang tua-tua dulu kalau jumpa tok-tok guru, dia akan suka bawa anak-anak dia jumpa tok syeh, orang-orang soleh, orang alim tu dan dia kata apa? Tolong doa sikit anak saya ni tuan syeh, tuan. Saya jangan. Ai saya cak ayamlah. Anu, syeh-syeh lain tu. Ha dan saya tak ada apa. Apa ni? Itulah amalan dia Hatta saya sendiri pun Aruh ayah Kalau pergi ke mana-mana kuliah Kalau saya duduk di Saya di Sik Kedah Kampung saya Kedah Sik Kalau di Sik ni Dulu Almarhum Syekh Tuan Guru uh, Tok Guru Haji Saleh Tok Guru Haji Saleh ni Anak muridnya ribu Ribuan orang ha, ya? Kalau pergi mengaji tu Kadang ayah saya suka tarik tangan saya Minta Tok Guru tolong no'a lah kepada saya saya pula kecil-kecil tak faham oh lamanya doa tak faham lagi kan rupa-rupanya terima kasih lah ayah kerana memperkenalkan saya dan menumbuhkan dalam hati saya rasa sayang dan cinta pada ulama' didik anak-anak supaya cintakan ulama' sebab tu saya kadang, -kadang kalau pi alam anda ke pergi mana-mana jalan-jalan shopping complex apa kalau tengok mak bapa dia oh ustaz ustaz ustaz, ustaz. anak dia sendiri kat apa abah, abah ustaz tu saya rasa syukur Sonok sebab apa? Anak-anak macam ni dia tengok program Agama Mungkin mak bapak dia yang buka Anak tu dah terdedah dengan program-program yang baik-baik Alhamdulillah syukur ya, Macam malam ni pukul 9 malam Sedang berlangsung ni tazkirah malam Jumaat Saya malam ni Jadi ada dua live malam ni Satu sini, satu kat TV ya. Tak kisah lah Artinya didik anak-anak kita supaya minat dan suka kepada agama dan orang-orang soleh. Insya-Allah anak-anak kita jadi soleh. Dan last penutup daripada saya dalam satu kitab uh, Ta'limul ta Muta'allim fi Tariqit Ta'allum. Dalam kitab tu ada menyatakan, ni satu benda saya nak tip, saya nak beritahu kepada tuan-tuan. Kata ulama dalam kitab tu seseorang yang kalau kita lihat dia ini seorang yang alim, banyak ilmu, soleh, warak. Tapi keturunan dia tak ada pun yang yang macam dia. Faham tak? Kadang kita kan, yalah kalau bapa imam, anak penceramah, okeylah, dia punya line sama. Anak mufti, bapa dulu tok guru kampung, guru Quran, okeylah. The anak soleh, anak tu memang Uish, Tok Guru hebat ni Loh, bapak dia kerani sekolah Atau tukang kebun Atau kerja, rap, duduk racun ni Eh, lari bidang ni Dan atuk dia Jalur keturunan tu Tak ada pun macam dia ni Dari mana dia ni Haa Kata ulama' dalam kitab yang saya sebut Tadi tu Salah satunya adalah mungkin kerana dengan dengar, dengar, dengar. Bapa Atau ibunya Pernah berkhidmat Dengan orang-orang soleh Dan orang-orang alim dalam hidup Allah Raffi Sebab itu tuan-tuan dalam hidup Kita ni kadang, kadang ilmu pun tak banyak sangat Termasuk saya Cukuplah kita dapat berkhidmat Dengan orang-orang soleh Orang alim ni kelak Allah akan Kurniakan mana-mana daripada jalur keturunan kita nanti ulama yang soleh berkat daripada adab kita Meraihkan atau berkhidmat pada tok guru wallahu a'la cukup sampai setakat ini saja mudah-mudahan kita dan seisi keluarga diizinkan untuk masuk ke dalam syurga semuanya dan Allah berikan kita keberkatan dunia hinggalah ke akhirat nanti insya-Allah bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami Ya Allah Ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami Ya Allah Kurniakanlah kami hidayah dan petunjuk daripadamu Ya Allah taufik dan kekuatan untuk beramal atas ilmu yang kami perolehi ini ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah daripada cucu keturunan kami ya Allah dalam kalangan orang-orang alim, orang soleh yang akan berbakti menyampaikan ilmu atas dunia ini ya Allah. Ya Ar-Rahman ar kurniakanlah kepada kami rezeki untuk berjiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga nanti bersama-sama dengan ibu bapa kami anak-anak kami isteri-isteri kami dan cucu keturunan kami di dalam syurga nanti Ya Allah Ya Allah jadikanlah penduduk sekitar Al-Quriyah surah Al-Wihdah ini di kalangan ahli syurga dan masukkanlah mereka ini dalam kalangan orang-orang yang mendapat rahmat dan naungan kasih sayangmu Ya Allah berkatilah hidup orang-orang yang suka bersedekah dan orang-orang yang suka menginfakkan hartanya dan Ya Allah Sembuhkanlah sakit-sakit yang ada pada rakan-rakan, jiran-jiran dan teman-teman kami yang ada dalam majlis ini, ya Allah. Sembuhkanlah sakit mereka, ya Allah. Sembuhkanlah sakit mereka, ya Allah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Terima kasih, tuan-tuan semua. Sekadar makluman lagi sekali, siapa-siapa yang berminat untuk nak